Smyllah, the. الله Rahim, الرحيم død den trætni en في og vi har med sen, berns persmus til fjeldar Inna l-hamdelillah, mahma d-donastak, inna viħe, inna stak, fjeldar, inna stak, fjeldar, inna stak, inna stak, inna stak, inna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 vi er kommet til livs. For at tilbyde Allah Nogle af os tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala bestræber sig efter det Andre Forsømmer nogle ting Men prøver altid at trække den så de kan komme på igen Og så er der nogen Der er ligeglade med det Og så er der andre der siger, der eksisterer hverken straf eller noget efter døden, det hele bliver til jord, og jorden fortsætter. Der er mange, der spørger, hvornår er Yawm'il Og hvorfor blev Yawm'il Qiyama spærret for os? Var der sat nu et tidspunkt, hvornår Qiyama skulle være? Allah siger i surat al-Nazi'aq vers nummer 42-43-46 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا De spørger dig om tiden. Hvornår er den? فِيْمَا anta min ذِكَرَاهَا Hvordan står du til dem? Og Mohammed Hvad er dit budskab angående tiden for dommedagen? Mohammed sallallahu alaihi wa sallam Han er din sidste sendebud, som Allah har sendt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam Er din sidste sendebud, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt til den her jom Til den her nation Og Allah har sendt ham for at påpege, at der kommer ingen profeter eller budbringer efter ham Og plus at domedagen næ. er nær. at Du har kommet med den her budskab. At Edvar, dem som skal frygte Allah varhin. Når de kommer til at se domedagen. illa, at shietan, at Så vil du kunne mærke, at tiden er nær. Vi har det sådan ofte At vi filosoferer lidt for meget angående tingene Og der er mange mennesker, der har den her filosofi, der hedder Kan I høre mig alle steder? Alhamdulillah Alhamdulillah Også på Insta kan I høre mig Der er mange mennesker, de har det med at filosofere over tingene Jeg ønsker deten og daten, så skal jeg ligesom filosofere over tingene. Og hvordan gør de det? De gør det med at overbevise sig selv i første omgang og andre, at de kender svaret på alt. Allah subhanahu wa taala har sendt mennesker masser af budskaber. De kan være mange. Ting. Allah subhanahu wa ta'ala kan sende dig og elen. Og Allah subhanahu wa ta'ala kan lade dine børn voksne foran Så tegn på alle dem er foran Allah kan sende syder. Så du kan se at Allah er hak Der er mange mennesker de kan se inden på tingene det er som om tingene har ingen ende Og hele tiden filosoferer over Hvordan de skulle klare det Jeg vil, jeg ønsker, jeg kan Du kan ikke klare en pind Uden Allahs siger det, Du kan ikke engang komme på toilettet Hvis Allah ikke forsømmer dig Eller så for at du kan Jeg har haft en snak med en bror engang Som har haft et problem med sin urinladning han sagde til mig Jeg havde det sådan, at jeg det som om jeg ville eksplodere indvendigt At jeg kunne ikke komme af med min urin Læg mærke til Allah Subhanahu wa ta'ala har lagt at være en person, som fungerer Dit system fungerer men når dit system ikke fungerer, hvad sker der så? Så falder de hele fra hinanden og Allah beskyldes. Mohammed صلى الله عليه وسلم sagde: "Man mæsser om den, der er almindeligst." Hæmde fra om det, Jibreel spurgte Muhammad sallallahu alaihi عليه وسلم. Han sagde dig: "Du ved det ikke, og jeg ved det heller ikke." ما المسؤول عنها بأعلى من السائل تقولش بع ما يوم فيها سباس يوم الدين ده ولكن طائلة محمد السيا صلى الله عليه وسلم دنا ماي جبريل عليه السلام هنزيد دنا ماي så kommer der nogle tumber fra vores tid, der at Vi ved godt, hvornår Yawm al Stop jer selv. Stop jer selv, og lad være med at tale på vegne af Allah og hans profet. Lad være med at tale på vegne af Allah og hans profet. Og lad være med at udtrykke jer, at I ved bedre end alle andre, fordi de gør det Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Yawm så folk, de kan arbejde i herden efter det Så folk, de kan bestrebe sig efter det Og hvad er al-qiyama? Javn al-qiyama, javn al-hisa Javn al-qiyama, javn al Det er den dag, hvor folk, de stiller sig til Rabbil Alamin, til Allah Det er den dag, du skal møde din Rabb Det er den dag, du skal stå foran ham Og Allah subhanahu wa ta'ala vi skældne alt hvad du har gjort Al det gode Al det dårlige Og Allah vil stille dig til regnskab For alle de ting du har gjort Alle de mennesker du har Danne skade på Alle de penge du har tjent Alle de børn du har opdraget Alle de koner du har blivet med Alle de fremmede Som du har været mobidelige Og undertrykkende overfor dem at have besiddelse Og have værd i naden af Hvis der er er gode rettigheder Og hvis de optjener noget De skal have forsvaret Så er det Allah der tager sin habd fra dig hvem, hvem er klar til at Allah Vi andre når vi får en henvisning At vi skal dukke op I retten for en dommer Som vidner Så begynder vores ben og ryste Hjertet er banke Hvad så når du kommer op til Allah Du har ikke en advokat Du skal få svaret dig selv Og hvem er det der svarer på alt hvad du gør Det gør din kropsliv Dine fødder vil vidne imod dig Dine hænder vil vidne imod dig Dit ansigt vil vidne imod dig Dit hår vil vidne imod dig Din hals vil vidne imod dig din krop vil vidne imod dig, din kønsdel vil vidne imod dig. Alt hvad du har er imod dig ikke for dig. Med mindre. Med mindre du har brugt det her for Allahs skyld. Og det er derfor, når en så kom til Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Og sagde til ham: i Jeg ønsker at være sammen med dig i at fulgte dig i jenner, hvad sagde Mohammed han, han du også om hvad ja la kan, nå hvor til opkændes sin gratis. Al-Jemna krever mul, dunjas kjæle, men farid. Men al-Jemna krever, at du siger, at du lader dunja, og alt bare eksisterer dunja for Allahs skyld, subhaner. Der er ikke nogen, der ikke kan til at du skal ikke leve. Men når du lukter til harab, og når du mærker harab, hold dig væk, farid. Jeg siger til folk, i er nødt til at frygte Allah I er nødt til At frygte Allah I alt hvad I har foretaget Du er nødt til at være Blandt dem Som kalder til Allah Hvor du er Hvor du sidder Når du snakker Når du taler Men hvorfor? Fordi du er et talesukar til islam fordi du er en person, der skal kalde til din rab. Hvorfor tror du, Allah al magruf, an al at Allah straffer os? Hvorfor? Fordi at amr'u'l-ma'ruf og nahi'u'l-munkar, at kalde til det gode, frabede det dårlige, er blevet fjernet. Yani, vi lever i en tid, hvor folk siger til hinanden, har du taget din hijab af? Allahu Akbar, du ser rigtig godt ud, Allah La ilaha illallah. Hvad er det, du siger til hende, kvinde? Eller hvad er det, du siger til hende, mand? Så du godgiver hende til, at det, hun har gjort, er godt. Så du medskyld i den synd, hun har lavet? Am I det var ikke sådan, der er Jo. Det er som min. Jeg har bare laik i hende. Sam. Jeg har ikke gjort det med mund. Jeg gør det kun med touch. Alt det her. Er det nogen, der har sagt til hende, at hun skal frygte Allah? Og det her, at de kan få før ham til Jahannam? Mohammed sallallahu alaihi wasallam han nået. At der er to slags mennesker Som han ikke har set Og de havner i Gehannam Den anden Det er en kvinde Som er uddækket Selvom hun udfører salat Selvom hun udfører en ibadah Men hun har ikke dækket sin krop Hun har ikke dækket sig Permanent Så fremmed ikke savler over hende En kvinde skal have hayar hvad med mindende, folk som undertrykker, Pisker folk, mindende, der beder sig selv, glem. Du kan ikke, når du kigger på ham, der er også nogle mindende, de begynder at plukke i deres egen og nu natten begynder at bruge øh, make-up. Der er make-up til mænd Du står og kigger på ham. Han bruger make-up. Hvorfor en mand bruger makeup? up Hvorfor en mand Står du ligesom en kvinde og begynder at putte eyeliner og mascara og foundation og foundation, Hvad har du gang i? Hvem er du? Og du kigger på ham. Han har fået sig en ny frits. Og sådan... Du, når han taler Der når en der sagde til mig, han snakkede med mig, så sagde han Ammo kifak Så jeg, hvad siger han? Ammo kifak Eller onkel, al onkel. Du ved ikke om, at det er en mand Eller en kvinde Eller Et eller andet midt imellem Jeg ved det ikke jeg ved det ikke Totalt glæbberber Og han har lavet sit hår og du står så ligesom og kigger, hans øjenbryn han står lige. Han har lige åbnet den. Og han har fået øh, lagt masser af ting, så han dækker sådan huller i sit ansigt. Og er lagt, hvad er det for et udsigt, du har? Og nu er den begyndt at bevæge sig på armene, på benene, menene. Og hvad det, la illa hu? De er katastrofalt. Yawm al-Qiyamah er slutningen på handlingen. Yawm al-Qiyamah har nogle tegn, som Mohammed s.a.v. siger, at folket vil have masser af penge mellem deres hænder. Og drab vil være synlige. Og det kan man se nu. <tryk> Folk dræber hinanden for det minste. Jeg er jo enig med dig om noget, jeg dræber dig Jeg slår dig ihjel Forleden dag, der var en eller anden kvinde Hun var et eller andet sted, de har taget hende, de dræbte hende Jeg er i København, hvis der er en, du kommer op og diskuterer med en Så bliver du bare shoppet, du bliver bare slået ihjel med en kniv Der er ikke nogen frygt. Der er ikke nogen, der har det her inde i sig selv der siger, hvad skal Allah straffe mig med, hvis jeg dræber et andet menneske? Eller hvis jeg skubber til et andet menneske? Eller hvis jeg råber et andet menneske? Eller hvis jeg siger et ord til et andet menneske? Muhammad s.a.v. stiller sig foran sin sahabere, og siger til dem, hvis jeg har et menneske, så kom Al-Krishos Kom og tag din hak Kom og drømme mig Og gør det som jeg har gjort mod jer Så var der en mand han sagde Ja er." Da vi stillede os på rækken Så rette du Os Og du trykkede din hånd Hårdt mod min mave Så jeg skal have min hak Så sagde Mohammed Da Dakar, Mikالi, kom og gør det! Så sagde han til Mohammed, sig men jeg havde ikke noget trøje over, så jeg var bare overkrop. Så Mohammed, løftede, og kiggede og på manden, og sagde: Hvad laver du? Er det sådan, du til Mohammed, så da Mohammed sagde: han tog sin overdel, så kom han. Han omfavnede Mohammed sig og begyndte at kysse ham. Og græd. Og så sagde han: Rot tu al najesadi! Jeg er mor, Jazadek. Jeg ønsker, at min krop rører i krop inden vi skal i krig. Så det sidste, jeg har haft i berørelse, قبء محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم التطاول بالدنيا وبينها نبليهاي اللي هيها الله نون تي التكوير الانفطار الشمس والله نون تي سورة القيامة نو الله سبحانه وتعالى سك i det kæmpseskura, Nosun abnudel til hundin, i det sema unfabarat, Allah har skabt, det bliver til intet. Den her store sol bliver til intet, den her store jord bliver til intet. El din nujum stjana, el bliver fjana. لك الله سيئا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ياسميه وايك بالطمئة يوم القيامة ولا النفس اللوامة تنهى إمضغى شيء Sæt med dig selv Den hedder At du sidder med dig selv Og tænker over dine handlinger At du sidder og tænker over Hvad du har foretaget dig på en dag Er de her handlinger Jeg har foretaget mig Er Allah tilfreds med det Eller er Allah utilfreds med det Er Allah tilfreds med mine handlinger Så hvis jeg dør kommer er min Allah kæster mig helvedet, og Allah Allah siger om det i surat rafe. I dag Undertrykket i dag I dag Er den dag hvor Et hvert turan Et hvert undertrykker Et hvert person som har været Mubydelig, orkestri De får deres straf Allah Du kan ikke løbe løb om hjørnet Med dine handlinger Ingen kan du kan ikke snyde, du kan ikke bedrage, du kan ikke skjule sandheden Alt bliver synligt Derfor den ibadah, hvor man skal tænke sig over sine handlinger Det er en ibadah, som er der var kun. At du sidder og tænker, hvad har jeg gjort? Hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan jeg bestræbe mig til at udføre den her handling i en bedre position? I kender alle surat Al-Haqqa Hvor Allah siger Al-Haqqa Mal-Haqqa Vama adraqa mal Det den dag, hvor al skal blive leveret den dag hvor sandheden Og rettigheder Og alt kvinder nu om dag De spørger efter rettigheder Islam har kvinder Har givet kvinden rettigheder Islam har Ikke kuffar Kuffar de bruger kvinden Som sexsymbol Og undertrykker kvinden Selvom de kender sig selv At de er demokrater Og der er lighed har de ikke opnået en penge af de, som de kalder til. Selv i deres lønninger, der er forskel, hvis du er en mand eller en kvinde. Selv dem, som arbejder hårdt, og støtter samfundet, med hensyn til de ældre, med hensyn til de sårbare, med hensyn til dem, der er på hospitaler, så er kvinderne mindst betale, Vilkum, hvilken retlighed har I til jeres folk? I siger, at Islam har undertrøkt kvinder Wallahe alladhi la ilaha illa Islam har ophøjt en kvinde Og har gjort hende til en dronning Og har ophøjt en kvinde mere end Allah mere end Allah har ophøjt en mand. Nej, nah, nej. Nah. Allah har givet kvinden tre rettigheder og har givet manden en rettighed Allah har givet kvinden retten til mange ting og Allah har gjort det hårdt for manden at knokle og løbe rundt for at sørge for at hans familie får et ordentligt liv ikke til kvinden jeg undrer mig lidt over hvad er det for en rettighed, de snakker om? Når de snakker om sygeplejerske, der bliver underbetalt Sussoassistenter, der bliver underbetalt Folkeskolelærer, kvinder, der bliver underbetalt Og hvor er lighed? Kom så, kom så i demokrater, hvor er jeres lighed? Det har I ikke I islam, vi betaler efter handlingen Og hvad det udfører og vi kigger aldrig efter køndene Udfører du en god handel Udfører du et arbejde Hvor der er sved Så får du Det du bliver bedt om Og det du beder om Fordi du har udført Et pænt stykke arbejde Og vi skænder ikke mellem kunderne. Jamen men ærger i Er ikke en handlingsdag der kan ikke være kai, hvor man skal ligesom begynde at finde ud af, hvordan vi kan modarbejde hinanden. Eller være ikke betroet Eller krig. Men det er hasab straf. Eller døbning. Thawab, døbning. Iqab, straf for Allah. Der vil ikke være der riva eller namima. Bahtalari eller, eller lignende. Med hensyn til sproget kommer folk til at tale arabisk Som er i uratul Qur'an, der er nogle ulema'er, der siger Sproget, yawm al-qiyamah, vil være arabisk Der er andre ulema'er, der siger, sproget er ukendt Sproget er ukendt Men vi ved en ting, at Allah subhanahu wa ta'ala vil tale til folk det siger i Muhammad, så al sælger med hans Bukhari og Muslim, og Ibn Majah maja hos Ahmad. han er Ahmed. minkum han min ahad illa, wa uden at der er en tolk til to stede like, Læg mærke til historie til A'raf vers nummer 50 hvor Allah siger وَنَادَ Siger til dem, gi os noget af jer selv, og mimma immen er zekakum Allah, og aldi anasam Allah gildja, og aldi anasam Allah gildja. Så svar Allah, og så svar folk i jenner. til Allah har gjort haram for en kafir nu om dagen der er nogen der ringer til mig og siger jeg har mødt en kvinde, jeg har mødt en mand de er så sød og rart, kommer det ind til jævna, de er døde og de er døde som kuffar eller der er en der kommer der så ringer til mig, min mor min mor døde som en kafir er det ikke håb hvor er problemet når akida den islamiske doktrin er blevet svækket Hos folk Mohammed s.a.v. kommer en mand til ham siger Ja, Rasulallah, ayn er abi Hvor er min far? Så siger Mohammed s.a.v. Inna abaka fin nar Din far han er inde Og som bliver han ligesom sur Så kalder Mohammed ham tilbage og siger Abi og abaka fin nar ikke kun din far, der er i helvede. Min far og din far er i helvede. Pas på. Pas på, at du falder i et hul af uvidenhed. Pas på, at du ikke falder i et hul, som hedder uvidenhed, gør din øjne blinde fra sandheden. Ligesom nu om dagen. Der er mange, også religiøse, der begynder at synes, de er sådan romantika. De vil gerne være Romeo og Juliet. Så der kommer Valentine, og så han køber røde blomster og kommer hjem til det til hans hijabi, hijabi kone. Og han køber røde blomster og en rød gal kan sende det på Insta og på Facebook og på TikTok og på YouTube og de der øh, nye moderne muslimpar som elsker at have fred med sig selv og vise omverdenen at de er på mod La'nadullahi ala al-kathirin La'nadullahi ala al i En muslim En muslim en muslim holder fast i hans akida og gør ikke nogen ting, der mod hans akida. Hvis det her gør din kone tilfreds, og de gør Allah utilfreds, så siger jeg til dig, hvem er det, du skal vælge? Din rab eller din kone? Hvis du ikke frygter Allah, hvem skal du frygte? Hvis det er ikke er dig, der sætter rammerne for din, hvem er det, der skal sætte rammerne for dig? Hvis ikke tænker, er dig, der selv er spurgt al sirat al-Mustaqim Så du og din familie kommer på den Hvem skal sætte det? Fortæl mig hvem Hvem skal sætte det? Valentine, al Valentine. Valentin La'matullahi alayhi Som var fast Og har bedre hår Og de har valgt, at den dag skulle være En ryd Et festlig arrangement på grund af hans zinne og hans kærlighed, som de kalder det, la'matullahi ala Valentine. Og må Allah rette vores nation, så vi kommer væk fra sådan nogle episoder. Folket, folket har fejlet meget, når de følger kuffar, og når de følger kuffars fodspor i alt. Der er nogen, de begynder at holde jul, fordi de er hyggeligt. Og så er der nogen muslimer, hvor søsteren har hijab, og hun står og pyntrer juletræet og sætter de der små engler, og har købt sådan en hule, hvor der er øh, øh, øh, øh, Jesus. Og så er der, der står malarikker rundt omkring. Welcome, shayatim! Muhammad! States were up. AS2 Allah has Allah has sent Muhammad till be at bekkempe at folk tilbider states Allah has sent Ali and say ya Ali. Jamen, jeg siger, vi lever i Danmark, og vi vil gerne tilpasse os, så vi passer samfundet. Prøv at se her, min ven. Tilpasning skal ikke være i henhold til din. Tilpasning skal ikke være i henhold til din aqibah. Tilpasning skal ikke være i henhold til, at du sælger dit sjæl til shabat. Hvis <Sessis> du ikke kan vise din din Og hvis du ikke kan vise din aqid Og ikke du kan dyrke din islam Så må du slet ikke bo blandt kuffare Bare så du ved det Jamen jeg ser i de muslimske lande, Det er lige så slemt som her Det kan godt være Men sådan er reglerne Hvis du ikke kan lide det Så er det synd for dig At du ikke kan gøre det Allah subhanahu wa ta'ala Siger Og nadeh ashabul jannet i ashaben nar تم تبوء bøjer, kaldt, جهنم bibo, sagde, En قد og ما gik, ربنا حقا og jeg gik, ma, og jeg gik, ma, og og jeg gik, ma, og jeg gik, ma, og jeg gik, ma, jeg gik, ma, jeg Æddin for Æddin om Dinahum er lært om bare al alm alm almindelig en der kan du til som undertrykker et for et han er han selv for at fra han har undertrykt selv at han ønsker ikke at acceptere at tilbyde Allah alene. Han har undertrykt sig selv, fordi han ikke ønsker, at der skal være retfærdighed på jorden. Allahs genelse er retfærdig. Allahs genelse er en oplyftning, oplyftning til vel, oplyftning, at du kan blive acceptabel af Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af os her vil Araf, hur Og folk test på vil Araf kalla folk som de kendte med forskel med Og aksemtum. dem, som vi får aldrig alvors ramme. Utrolig, nata la la la la antum Går du på jorden Nu går du på toping Hvad så hvis Allah fjerner At du kan gå på toping Hvad så Hvad vil du gøre Hvad så hvis Allah gør en Der Hvad du gøre Hvad så hvis Allah fjerner din stem Din hørelse Allah fjerner din Vi andre bliver ramt af smagsløg Hvad sker der med os Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre På grund af corona vi kunne ikke spise Vi kunne ikke smage der var ikke nogen nydelse i maden, man fik. Har du sagt, alhamdulillah, ja rab. Åh oh Allah, al taknemmelighed tilhører dig, at du har givet os det her ting. Nej, aldrig. Hvordan kommer jeg med til at blomstre frem? Der er masser af små tegn, og der er masser af store tegn. De små tegn har jeg lavet en helt sage om. De store tegn har jeg også lavet en helt sage om. Men blandt andet, hvor hurtigt det er Al-Awar det er djæv. I det Den falske Messias. Den falske Messias. Den falske Jesus. Og det er en person, Allah har givet ham styrke og magt. Som kan sige til himlen, regn for regnen. Og han kan se til et menneske, liv for så folk følger ham og tror at han er din guddommelige. Og hvad kommer der? Der kommer al-Mahdi. Sliktna Muhammad sallallahu alaihi og der kommer den san Isa alaihi og så den islamiske herblø bliver etableret for at bekrid at Dajjal. Allah subhanahu wa ta'ala vil lade den her verden blive fuldstændig og hvor kommer dommedagen til at være? Ved I hvor dommedagen kommer til at være? Op i himlen Fordi alt bliver fjernet Shams sol solen bliver fjernet Al kommer bliver fjernet Alt hvad du kan se at ting og sager, det bliver fjernet Og så bliver der kaldt To pus Den første Er det dør? De resterende mennesker Og skabninger som Allah har skabt dør Og pust nummer to Så bliver folk Ligesom genopstået Af deres grav Eller de steder de befinder sig Af døden Allah siger Det er den dag hvor befolkningen bliver Ligesom sommerfugl som flyver. Ja, men jeg min al Det er den dag, hvor de kommer ud af deres krav. Hurtigt. Det de Det er den de sig og skynder sig. På grund som Allah vil stille til Al-hizab og al al Eller al dom, straf Og al Der er sagt, at selve straf Er at folk dør At folk, de dør, de straffen Og de forsvinder i jorden De dør der er ikke Så siger vi nej Allah subhanahu wa ta'ala Har gjort den her dag for at være haq Så folk de kan modtage Enten de kommer til Jannah Må Allah giver os Jannah alle Eller at du får Jahannam Må Allah beskyld os fra Jahannam Allah subhanahu wa ta'ala Har gjort den dag for at en retfærdig dag, hvor Allah dømmer mellem medlemskabninger. Selv dømning mellem dør vil forekomme. Hvad som med dømning mellem mennesker og mellem djinn? Mellem djinn indbyrdes, mellem mennesker indbyrdes, mellem djinn og mennesker, der vil forekomme dømning. Men <mile> det <fj> er konkret. <Fred> Allah siger så noget til Zedde: Fem er i amel mit kale derratin skjera i Ham som hælder, det mindste er min sko. Han vil få det i gart. Og men i amel mit kale derratin kjera han vil kunne se noget Men Allah siger så noget bare til os. ومن اعرض عن ذكري همسا بين غوكت من كلس يا الله فإن له معيشة ذنكا هم بالفاي به i مع مبلي له ونحشره يوم القيامة أعمى han كام بدمين هم قال ربى ما حشرتني أعمى وقد كنت Åh oh Allah, hvorfor har du sat mig ved dømme dig blind og i dunya, jeg har været sige? Kale, Rabbi, lima haschertani a'ma'a, waqad kuntu basira? Kale, kathalike atatke a'yatuna, fa' nasitaha, wa kathalike al Vi har givet os, eller vi har givet dig, vores værste og vores tegn, vores livsstil og du har klemt. Og her A bliver du klemt. Her A bliver du klemt. Må Allah beskytte os og buskutia, opskud alle muslimerne, ya rab. Må Allah subhanahu wa ta'ala velsige os til det bedste. Må Allah subhanahu wa ta'ala for og for ynaas med dem vi elsker. Må Allah subhanahu wa ta'ala fjerne vores sønner. Må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive vores sønner. Må Allah retlede undan og retlede alle dem som ønsker retledning. Må Allah sidde os på den ret vej. Må Allah subhanahu wa ta'ala låse bland dem som ankhaya al-janna, fa al-janna sta'a. Amen ya rab al-alamin. Alhumma ya rahma nus'al asma sutar wal ibad Allah qifna min